Pista 16 Capitolul al doilea, întâi Ratliff opri ruta la poarta lui Bucklight. Casa era în întuneric, dar numai decât trei sau patru din câinii lui Bucklight se la lătrând de sub casă sau de după ea. Armstead își roti țea și se pregătea să cobare. Stai puțin," zise Ratliff, mă duc să-l aduc." Pot să merg," zise Armstead tăios. Da, desigur," zise Ratliff, dar afară de asta și câinii mă știu." Or să mă știe ei și pe mine, după ce s-o repezi unul," făcu Armstead. Da, desigur," zise Ratliff, coborâse. Așteaptă-mă aici și ține cai." Armstead își trase piciorul înapoi în căruță, nu numai că nu invizibil în întunericul nopții de august fără lună, ci din potrivă foarte distinct pe tapițăria neagră a leagănului căruței, din picina salopetei decolorate. Doar trăsăturile, sub borul pălăriei, nu îi se puteau distinge." Rathniv îi trecu hățurile și o lope după cutia de scrisori metalică, prinsă de un stâlp, în lumina stelelor spre poartă ceva mai încolo, în zarba domolită puțină a câinilor. După ce trecu pe poartă, îi putu vedea un gem de negrează rătrând pe pământul mai palid, dezintegrându-se și răspândindu-se nevantai în fața lui, agresiv, urlând, înconjurându trei câini negri cu pete galbene, al căror galben părea tot negru în lumina stelelor, așa că erau nu chiar invizibili, dar aproape, și fără niciun detaliu, de parcă ar fi fost trei foi mari de ziar, arse, și genușa lor rămas întreagă, stând vertical pe pământ și lătrândul. l Strigă la ei. Ar fi trebuit să-l fi recunoscut până atunci după miros. Când strigă la ei, își dădu seama că l-a recunoscuseră, pentru că o secundă poate tăcură, apoi când el început să meargă, se retraseră în fața lui, păstrând distanța și lătrând. Atunci îl vădu pe Buchwright, distins și el în salopetă pe negul casei. Când strigă Bookwright la câini, tăcură. Cărați-vă!" zise el. Gura! Cărați-vă!" Se apropie, devenind și el negru pe pământul ceva mai palit pe care aștepta Ratliff. Unde-i Henry?" În căruță!" zise Ratliff. Se-ntoarse spre poartă. Stai!" zise Bookwright. Ratliff se opri. Celălalt venit lângă el. Se priviră unul pe altul, fața fiecăruia invizibilă celuilalt. Nu cumva te-ai lăsat momit de el în afacerea asta ai?" zise Bookwright. Cu oi cinci dolari, de care trebuie că-și aduce aminte de câte ori dă de nevastă și cu piciorul rupt și cu calul ăla cumpărat de la Frem Snops, pe care nici măcar să-l mai vadă n-a apucat. E nebundea binelea. Nu că ar fi lipsit mare lucru. Nu cumva te-ai lăsat momit de el? Nu cred, zise Rathlip, sigur că nu. E ceva în chestia asta. Totdeauna am fost convins. În tocmai cum știe și Will Warner că e ceva. De n-ar fi fost, n-ar fi cumpărat-o. Și n-ar fi ținut-o să vândă tot restul și să păstreze numai casa a veche, plătind în pe ea că n a fi putut să ia bani buni și stând acolo în butoiul ăla de făină, ca să fie cu ochii pe ea și pretinzând că o ține, pentru că pe tare o odihnitor să șezi într-un loc în care a băgat cineva atâția bani și atâta trudă, ca să construiască ceva în care să dormi și să mănânci și să te culci cu nevasta. Și când a cumpărat-o prin a am fost sigur. Când l-a adus pe Will Warner unde a vrut, când a vândut restul și a păstrat numai casa veche și zece bogoane care nu-s bune de nimic, no. nici să crești capre. Am fost azi noapte cu Henry. Am văzut și eu. Nu ai nevoie să vii dacă te îndoiești. Aș prefera chiar să nu vii. All right, zise Pot Porni. asta e ce voiam să știu. Se întoarse la căruță. Henry se trase la în mijlocul leagănului și se urcară. Se nu la vezi piciorul, zise Wright. Nu are nimic piciorul, zise armstit cu glasul lui tăios. Pot să merg la fel de bine ca dumneata și ca oricare alt oricând. Da, desigur, zise repede Ratliff, apucând hățurile. Piciorul lui Henry s-a făcut bine, nici nu se bagă de seamă. De drumul, Brooke Wright. n-are nimeni nevoie să meargă deocamdată dacă merg caii. E mai scut prin sat, zise Ratliff, dar mai bine să mergem pe dincolo. Lasă-ne vadă, zise Armstead, dacă e cuiva frică, n-am nevoie de ajutor. Pot? Da, desigur, zise Ratliff. Dacă ne văd oamenii, o să avem prea mult ajutor. De-aia vreau să ne ferim. Am stit tăcu. De aici încolo n-a mai scos o vorbă, șezând între ei, imobil, mai slab, ca și cum nu boala, după ce a stat în pat o lună de zile aproape, într-o zi s-a dat jos și și-a rupt din nou piciorul. Mume n-a aflat niciodată cum, ce făcuse, ce încercase să facă, pentru că n-a vorbit deloc despre asta. Cine putința și furia erau ceea ce l-au istovit. Radcliffe n-a cerut nici sfat, nici indicații. Puțin ar fi fost cei care s ar fi putut să învețe ceva în materie de drumuri dosnice sau coteci, pe aici sau prin oricare ținut prin care obișnuia să călătorească. N-au întâlnit pe nimeni. Locurile adormite în întuneric erau pustii, alele ferme împrăștiate prin depărtări semnalate din când în când, doar de la întâmplător al câinilor. Lumeagurile pe care le urma se strecurau palide, pe lângă întinsul vast a logoarelor, mai curând simțite decât văzute, pe care porumbul începuse să dea și bumbacul să înflorească, apoi pe sub copacilor ce se înălțau în podobiții luxuriant, cu frunze glase de miez de vară, pe celul de august plin de stele. Ajunse apoi pe vechea alee, care de ani de zile nu mai era bătută de nimic, decât de copitele bătânului calb-alb al lui Vanăr și în scurtă vreme de roțile docarului cu capotă, astăzi vechiul făgaș era aproape acoperit, făgaș pe care acum 30 de ani un curier, poate sclavul unui vecin, biciuindu și catărul luat de la plug, venise în galop cu știrea despre bombardamentul de la Sântăr, s-au trecut poate o caleașcă, femeile legănându-se suple sub umbreluțe, în crinoline cu cerculețe, bărbații în haine de postaf, fiind negru, călărind pe cai în dreptul roților, vorbind despre același lucru și pe care fiul sau poate chiar proprietarul plecase călare spre Jefferson cu pistoalele și cu valize și cu un servitor negru pe calul de rezervă în urma lui, vorbind despre regiment și despre victorie pe care trecuse la patrulele federale străbătând ținutul plin doar de femei și de sclav negri, pe vremea bătăliei de la Jefferson. Nu mai rămăsese nicio urmă din toate astea acum, de-abia dacă se mai vedea drumul. Acolo, unde venisipul, s-azumprea, intrând în gârlă și apoi ieșind din nou, nu rămăsese nici urmă de pod. Acum făgașul mergea drept ca firul de plump de-a lungul unui șir stufos și zbârlit de cei plantați acolo de același arhitect anonim, care făcuse planurile și construise casa pentru anonimul ei proprietar, groși de două-trei picioare, cu ramurile întrețesute, masă densă. La un punct, Ratliff coti printre ei. Părea că știe exact încotro merge. Dar Buckright își amintea atunci că Ratliff fusese aici noaptea trecută. Amstid nu-i așteptă. Ratliff legă în grabă ca ei și la ajunseră o umbră ușor vizibilă din cauza salopetei decolorate de atât spălat, zorindu-se țea până prin lăstăriși. Pământul se căsca negru în fața lor, o râpă lungă, o vârgea, un șanț. Bookwright își aminti că Armstrong mai fusese pe aici, nu numai odată, cu toate astea fantomașchi, o pătândă, păru că se zvârle în prăpastia neagră. Mai bine l-ai ajuta," zise Bookwright. O să jupă șt!" făcu Ratliff. Grădina aici, sus pe coamă. Rupă iar piciorul," făcu Bookwright, de data asta mai încet. Și atunci am dat-o dracului. Ne-a dat grijă," șopti Ratliff. A fost pe aici în fiecare noapte. Numai să nu-l împingi prea tare de la spate, dar nici să-l lași să o ia prea mult înainte. Azi noapte, la un moment dat, pe când eram lungiți pe burta aici, a trebuit să-l țin. Continuă să meargă în spatele siluetei, care acum se deplasa într-o tăcere absolută și cu o repeziciune surprinzătoare. Se afla într-o bolcea înțesată de capifoi, pe jos cu nisipul scat, în care puteau auzi cum se chinuia piciorul schilodit. Și cu toate astea de-abia puteau ține pasul cu el. Cam după vreo trei de pași, Armstead se să iasă din bulcea. Ratliff îl urmă. Fii atent acum, îi șotii Ratliff peste umărul lui Buckright. Am ajuns, dar Buckright îl observa pe Armstead. Nu o să poată, gândea, nu o să apuce niciodată să urce malu. Dar celălalt putu, tânându-și piciorul țeapăn, care și pe vremuri era fragil, așa că acum era de poate două ori mai fragil, pe panta aproape verticală, fără o vorbă, neajutat de nimeni, și manifestând o promptitudine de resort de trăgaci, mâna respinge orice ajutor și ne a contesta că ar putea avea eventual nevoie de el. Apoi, în patru labe, Bookwright se târâ după ceilalți pe o potecă printr-o masă de mărăcini și de buruieni și de lăstar de abanos cât omul, ajungându-i acolo unde se alungiseră pe bultă la începutul unei vaci pante care se înălța până la creasta acoperită de mărăciniși, unde, printre stejari, ruina enormă a casei se ridica, acolo unde hotăruseră arhitectul importat și anonim și proprietarul a cărui țărână anonimă, era amestecată sub pietrele funerare ilizibile și vremuite cu acelor de un sânge cu el și cu astrăbunilor saxofoniștilor de prin tavernele Harlemului. Zăcea pe o măgură la vreo 600 de pași mai încolo cu acoperișul spart, cu coșurile retezate și sus cu dreptunghi de locaș de fereastră, prin care se puteau vedea dincolo stelele. Planta fusese probabil o grădină de trandafiri. Niciunul din ei nu știa și nici nu se simchisea, întocmai ca și cei care o văzuseră, trecuseră pe lângă ea și o priviseră poate de o sută de ori și nu știau că socul răsturnat din mijlocul pantei fusese odată un cadran solar. Rathlif se întinse spre armstit și apucă brațul, apoi peste șuierul respirațiilor gâfâite, Buchwright auzi foșnetul necontenit și nezorit al Casmalei și dupăritul ritmic al pământului săpat aruncat pe undeva pe pantă mai sus de ei. Ascultă! Șotir Ratliff." Aud pe careva să pând." Șopti Buchwright." Dar de unde știu eu că-i flem N-a stat Henry lungit aici pe burta în fiecare noapte de zece zile încoace și l-a auzit?" N-am fost și eu aseară și -am n am auzit?" N-am stat lungiți aici până ce ai isprăvit și a plecat." Și pe urmă ne-am tărât până acolo și am găsit fiecare locșor unde să pase." Și pe urmă astupase găurile la loc și ne zise deasupra țărâna să nu se bage de seamă." right, Șopti Buchwright Dumneata și cu Armstead ați pândit pe unul săpânt. Dar de unde știu eu că-i Flem snops? All right, zise Armstead de tare, cu o violență rece reținută. Amândoi îl simțeau tremurând acolo lungit între ei, trupul lui uscat și istovit, zbătându-se ca un câine în lanț. Nu-i Flem Snopes și gata, du-te în casă. Shut, făcura Cliff. Armstead se întorsese, uitându-se la Wright. Obrazul lui nu era nici la două palme de-a lui Wright? cu trăsăturile mai nedeslușite ca oricând acum. Du-te, zise, du-te acasă!" Șt, Henry!" șopti ratif. O să te audă!" Dar a apucase să-și întoarcă din nou capul, străpungând cu privirea Panta Ambesnă, tremurând și frământându-se între ei, înjurând șoptit și tăios. Dacă ai ști că-i fems nops, ai crede?" șopti Ratliff peste corpul lui Amstid. Bookwright nu răspunse. Stătea lungit și el acolo cu ceilalți, în timp ce trupul slab al lui Armstead tremura și se crispa alături de el, ascultând la neîntreruptă, înuzorită a cazmalei și la înjurăturile tăioase, furioase, ale lui Armstead. Apoi zgomotul cazmalei încetă. O clipă nimeni nu se mișcă. Pe urma, Armstead zise. A găsit-o. Se smucit odată violent dintre ei. Bucruet auzi sau simți cum Ratliff îl apuca și îl ținea. Stai, șopti Ratliff, stai!" Ajută-mi să-l țin, o dăm. Bookwhite apucă celălalt braț al lui Armstead. Amândoi țineau corpul furios și în cele din urmă Armstead încetă și rămase lungit între ei, rigid, scăpărând, înjurând în șoapte tăios. Îi simțeau brațele, nu mai groase decât niște bețe, dar puterea lor era de necrezut. N-a găsit-o încă, șopti ratif. Ce știe e că e pe undeva pe acolo. Poate că or fi dat prin casă de vreo hârtie în care spune unde e. Dar trebuie să umble să o caute și să o găsească cum o să facem și noi. Știe că e pe undeva prin grădină, dar trebuie să afle unde ca și noi. Nu l-am pândit cum caută? Bucrui îl putea auzi e, acum amândouă glasurile, vorbind în șoapte săite, unul înjurând, celălalt îl și încercând să-l convingă în timp ce să cu privirea ca unul singur, panta luminată de stele. Ratliff îi vorbea lui acum. Nu crezi că-i frem Snops. All right! Așteaptă și să vezi. Stătrea lungiți în bălării. Își țineau toți răsuflarea, chiar și Buchlite. Îl văzure pe cel care să pase. O umbră, un întuneric mai dens, înaintând pe pantă urcând. Uite-te, șopti Ratliff. Buchlite îi putea auzi unde erau. Ratcliffe și Armstrongstead, privind fix în susul pantei, răsuflând cu expirații șuierate, oftatul pătimașe și stinse. Apoi, Buchlite văzucă nașa albă. O clipă mai târziu, silueta se profilă întreagă pe cer, ca și cum s-ar fi oprit un omen pe creastă. Apoi dispăru. Ai văzut?" șopti Ratliff. N-a fost Flem Snops. Acum crezi?" Book White trase adânc aer în piept și-l dădua apoi afară. Tot mai ținea brațul lui Amstead. uitase de el. Acum ar simțea din nou în mână, vibrând ca un cablu de oțel întins. Flemie, zise. Desigur că-i Flem!" vorbi Ratliff. Acum tot ce mai avem de făcut e să vedem la noapte unde și să... Pădracul dracul la noapte!" zise Amstid. Se săltă încercând să se ridice. Chiar acum să mergem să căutăm. Asta avem de făcut, să n-apuce el. Amândoi îl țin din nou și, în același timp, Ratliff îi argumenta șușotin mustrător. Reușir în cele din urmă să-l țină lungit la pământ, jurând, ei trebuie să aflăm unde-i, găfâi Ratliff. Trebuie să știm sigur de la început unde-i. N-avem timp să umbrăm să căutăm. Trebuie să aflăm din prima noapte, pentru că nu ne putem permite să lăsăm urme și să dea peste ele când s-o întoarce. Nu înțelege atâta lucru? Că n-avem decât o singură șansă de a găsi, pentru că nu ne convine să ne prindă căutând. Și ce o să facem?" întrebă Wright. Ha!" cu Armstead. Ha!" era tăios, furios, stăpânit. Nici un pic de glumă. Ce o să facem?" Gândam că te-ai dus acasă." Ține-ți gura, Henry!" zise Ratliff. Se ridică în genunchi, dar îl mai ținea încă pe Armstead de braț. Ne-am înțeles să luăm și pe odăm cu noi. Așteaptă măcar să găsim banii și pe urmă să ne certăm pe ei." Dar dacă nu-ți decât cât bani de confederaților?" întrebă Bucruait. Alright, dumneata ce-ți închipui că a făcut bătrânul franțuzul, cu ce avea dinainte de a se fi inventat banii confederațiilor? Și afară de asta trebuie să fie o mulțime băgați în argintărie și în tacâmuri și în bijuterii." Puteți să vă țineți argintăria și bijuteriile și tacămurile pentru voi," ne zise Bucruait. Partea mea mi vrea un bani. Vă să zic că acum crezi, da?" fă curativ. Bucruait îmi nu răspunse. Și acum ce facem?" zise el. Mâine mă duc în susul băiei să-l aduc pe Dick Bolivar," îl zise Ratliff. Va trebui să fiu apoi puțin după înserat. Dar și așa tot nu putem face nimic aici până după miezul nopții, după ce îi sprăvește Frem cu cautatul și găsește, cu Armstead, să fiu al dracului, n-am să... Erau toți în picioare acum." Armstead început să se zbată furios să-și degajeze brațul, dar Radcliffe îl ținea. Îl cuprinse cu amândouă brațele și îl ținea așa până ce se opri din zbătut. Ascultă, zise Radcliffe. Frems nops nu găsește. Dacă ar ști el un să caute, crezi că ar mai săpa aici în fiecare noapte de două săptămâni? Nu știi că de 30 de ani oamenii tot caută? Că fiecare peticuț de pământ de pe tot locul ăsta a fost răsturnat cu fundul în sus de 10 ori? Că nu tot ținutul ăsta bucată de pământ să fi fost mai mult lucrată și mai des decât grădina asta cât o poală de cămașe? Will Warner numai sămânța s-o fi pus și a fi putut scoate bumbac sau porumb să culeagă de călare. Motivul că n-a găsit nimeni până acum nimic e că e băgată prea adânc și că n-a avut nimeni timp să sape atât de adânc numai într-o singură noapte și pe urmă s-a la loc, ca să nu vadă Will Warner, urma la lumina zilei, când ieșa dimineața să stea în scaunul ăla al lui din butoi de pâine și se uita. Nu, domnule, numai un singur lucru pe lumea asta ne poate împiedica să o găsim. Armstead încetase și el și Wright, amândoi, erau cu ochii la fața indistintă a lui Ratif. După un timp, Armstead zise aprit. Și care-i ăla? E să n-afre Frems că mai e cineva care umblă să dea de ea," zise Radcliffe. A doua zi, cam pe la mieziul nopții, Radcliffe coti din nou cu căruța prin cedrii. Vucluit era acum călare pe calul lui, pentru că în căruță se aflau trei fără el și din nou Armstead nu așteptă să lege Radcliffe ca ei. Sărise jos îndată ce se oprise căruța și trase casmaua, izbind și zdrângănind din lada ca un coteț de cățel, fără pic de o să nu facă gălăgie și pornise în groasnic, înainte încă de a fi apucat Ratliff și Wright să atingă pământul. Putem tot așa de bine să ne și-ntoarcem, facut Wright Nu, nu, zise Ratliff, nu e niciodată aici la ora asta. Dar în orice caz, e mai bine să-l ajungem pe Henry. Cel de-al treilea din căruță nu se mișcase încă. Chiar și în besnă barba lui albă și lungă emana o vagă luminozitate, ca și cum ar fi absorbit puțin din lumina stelelor, pe sub care îl adusese Radcliffe și acum o restituia obscurității. Ratliff și Buchright îi ajută să coboare din căruță, pipăind și pâșbâind, și-a cealaltă cazma și tână copul și aproape ducându-l pe bătrân, coborâre repede în vâlcea și apoi începură să alerge, încercând să-l ajungă pe Armstead după zgomotul șchiopătatului. Nu-l ajunse ră. Ieșirea din vulcea, ducându-l pe bătrân aproape pe sus acum, și încă înainte de a ajunge la poalele grădinii, putură auzi casmaului Amstead, iesbind rapid în sus pe pantă. Îi dădură drumul bătrânului, care pică la pământ între ei, respirând șuierat cu sughițuri, și ca un singur om, Radcliffe și Bucklight priviră în susul pantei, spre zgomotul furios al casmalei. Trebuie să-l silim să se oprească până ce găsește Moșdic, a zis Ratcliffe. lădgar în direcția zgomotului, umăr, la umăr Împreticindu-se în întuneric prin bărăriile dese Ascultă Henry, șopii Radcliffe Așteaptă pe moșdic Amstit nu se opri, săpând cu furie, aruncând țărâna și înfigând cazmaua dintr-o singură mișcare Radcliffe îi apucă coada cazmalei Almstead i-o și o și răsucindu-se o ridică în sus ca pe o secure Chipurile le erau invizibile, încordate, obosite Ratliff nu se dezbrăcase de trei nopți, dar Amstit, probabil că de două săptămâni. Nu te atinge, șuieră Amstit, nu te atinge. Stai puțin, lasă-l pe moșdic să încerce să afle unde-i." Pleacă de aici," zise Amstit. Să nu zici că nu ți-am spus. Ieși din groapa mea." Început din nou să sape cu furie. Ratliff îl privi o secundă. Hai," zise. Se întoarse și porni alergând, cu bucurait după el. Bătrânul ședea când ajunsese la lângă el." Ratcliffe se aplecă pe alături și început să bâlbee prin bălării, după cealaltă cazma. Găsi întâi târnă copul, îl o deoparte și se plecă din nou. Și el și Buclaid dă dură peste cazma în același timp. Se ridică luptând pentru ea, fiecare smulgându o și smulcind-o, cu răsuflarea aprigă și stăpânită, auzind peste răsuflarea lor, zgomotul rapid al cazmalei lui Amstit sus pe pantă. Dă-i drumul, șopti Ratcliffe, dai drumul. Bătrânul se trudea acum singur, neajutorat, încercând să se ridice în picioare. Așteaptă, spuse bătrânul. Așteaptă. Atunci părul aclif să-și dea seama ce făcea. Dădu drumul cazmalei, aproape i-o bucrait bucrait în față. Ia-o, zise. Trase adânc aer în piept, înfiorat. Doamne, șopti el, ia-te uită ce-i în stare să facă din om niște bani pe care nici n-a pus încă mâna. Se aplecă și îl puse pe bătrân pe picioare, cu o bruschețe nu atât intenționată, tot datorită grabei. trebuia o clipă să-l sprijine. Stai!" a zis bătânul cu glas tremurător, găiat. Era cunoscut în toținutul. N-avea neamuri pe nimeni, era mai bătân ca toți. Nimeni nu știa câția se Un bărbat în și slab, îmbrăcat într-o redingotă jegoasă și fără cămașe pe dedesubt, și o barbă de o albeață desăvârșită ce venea până la brâu. Trăia într-un bordei lipit cu pământ, pe valea gâlei, la cinci sau șase mile de orice drum. Făcea și vindea leacuri și descântece și mergea vorba că mănâncă nu numai broaște și șerpi, ci și gândaci, orice putea prinde. În bordeiul lui n-avea nimic decât o altea de paie și câteva clatițe, o Biblie imensă și o veche dagherotipie decolorată a unui tânăr în uniformă de confederat, despre care cei ce-o văzuse răspuneau pe ea fiului său. Stai," zise el, pământul-i mâniat, de mânie să se astâmpere." Asta așa spuse Ratcliffe. Nu se poate face nimic până nu-i liniște în pământ. Trebuie să-l oprim." Din nou stăteau plecați peste groapă și Henry continua să sape. Din nou, când Ratliff îl atinse, se lăsuci cu casma ridicată și înjurându-i în șapte istovite, până ce se apropie însuși bătrânul și puse mâna pe umăr. Poți să sap și să o sap, tinere," zise glasul pițigăiat. Pentru că cei ai pământului, pământul îl ține. Îl ține până vrea el să-l dea înapoi." asta e drept," zise Ratliff. Trebuie să-i lăsăm loc, rumoșdic, să afle unde-i. Hai, vină-o încoa." Amstit, coborând cazmaua și ieșit din groapa lui, apucase să sape ca de două palme adâncime. Dar cazmaua din mână nu vru o până ce bătânul nimână cu binișorul îndărât la marginea grădinii și scoase din buzunarul de la spate din pulpanare din gotei o ramură de păr înfurcată de cotorul care -a ceva la capătul unei sfori. Ratlif, care o mai văzuse și înainte, știa cei un săculeț de tutun, în care era un dinte omenesc aurit. Îi țină acolo vreo 10 minute, aplecându-se din când în când, ca să pună latul palmei pe pământ. Apoi, cu toți trei grămadă la spatele lui și amuțiți, porni spre colțul fostei grădini, năpădit de bălării și apucă în mâini, dinții furcii, sfara cu săculețul de tutun, atârnând ca un fir de plumb nemișcat în fața lui și stătu așa o vreme, molmăind ceva ca pentru sine. Dar eu de unde?" zise Buchwright făcut Radcliffe. Bătânul început să umble cu cei trei după ei. Mergeau ca o procesiune, cu ceva scandalos de păgân și în același timp profund, funebru și ortodox, încoace și încolo prin grădină, urcând progresiv, Pantra într-un zigzag care se întretăia. Deodată bătânul se opri, Amstit și căpătând în urma lui, dădu peste el. E cineva care îmi stă împotrivă, nu-mi dă pace să caut," zise el. Nu-și întoarse privirea." Nu dumneata," zise, și toți știu îi vorbea. Și nu nici șchiopul, e ălălalt, ăla negru. Să plece de aici să se ducă, sau de nu, mă poți duce pe mine acasă." Du-te înapoi la marginea pădurii," zise încet Ratliff, peste peste lui Bucruait. Ajunge atât." Dar eu," zise Bucruait, Ești din grădină," zise Ratliff. E trecut de miezul nopții." În patru ceasuri se face ziua." Bucruait se întoarse la poalele pantei, adică dispăru un în întuneric pentru că nu se uitase redupă el." Se deplasau din nou acum, Armstead și Ratcliffe, în spatele bătrânului. Din nou începură să urce pantan zigzag, trecând de locul unde începuse Henry să sape, trecând de locul unde Ratcliffe dăduse peste semnele săpăturilor altuia în prima noapte în care îl adusese Armstead acolo. Acum, Ratcliffe simțea cum Armstead începe din nou să tremure. Bătrânul se opri, de data asta nu mai dă dură peste el. Și Ratcliffe nu știu că Buclright era în spatele lor până ce bătrânul nu spuse. Pune dești pe coatele mele," zise el. Nu tu," zise, tu ăla care n-ai crezut." Când Bucklight le atinse, sub mâneci brațele, brațe slabe și fragile și moarte, ca niște crăci putrede, tremurau ușor, necontenit. Când bătrânul din nou se opi brusc și Bucklight dădu peste el, el simțit tot trupul slab, încordându se în dărât. Amstit înjura furios fără încetare, cu glas slab. Pune deștu pe călcana de păr," găfâi bătrânul, tu ăla care n-ai crezut." Când Buchright o atinse, era încordată rigid ca un arc cu vârf în jos, cu soala întinsă ca o sârmă. Armstead scoase un sunet sugrumat. Buchright simțit și mâna lui pe crăcană. Crăcană se destinse. Bătrânul se împletici. Furca zăcea moată la pământ la picioarele lui, încea Armstead, săpând furios cu mâinile goale, o zvârli încolo. Se întoarce răcau un singur om și se repeziră înapoi în josul pantei, unde lăsase răsculele. De-abia se puteau ține după Armstead nu lăsa să pună mâna pe târnăcop, cop. Bucloit, e în stare să facă moarte de om. Dar Amstit n-a lărgat după târnăcop. Se duse de-a dreptul acolo unde lăsase casmaua, când bătrânul scosese crăcana și refuzase să pornească până ce nu o lasă din mână și o înșfăcă și o lua la fugă în susul pantei. Când Ratliff și Bucloit îl ajunseră, el săpa. Săpară toți trei apoi cu frenezie, zvârlindu-și țărâna unul în drumul îl Sculele ciocnindu-se una de alta și răsunând în timp ce bătânul sta mai sus de ei, parcă în dosul luciului slab al bărbilui albe în lumina stelelor, cu sprâncenele albe deasupra celor două caverne din care, chiar dacă ei încetaseră de a se uita, n-ar fi putut spune dacă ochii lui îi priveau sau nu, contemplativ și nepăsători, fără niciun interes pentru frenezia lor găvuită. Deodată toți trei în cu sapa în mână, poate timp de o secundă. Apoi sălirea împreună în groapă, în aceeași clipă șase mâini atinseră obiectul, un saculeț greu și solid de pânză groasă, prin care toți simțiră marginile zimțuite ale monedelor. Se luptară pentru el, smucindu unul altuia, încleștându-se pe el gâfâind. Ispraviți odată, gâfâi Ratliff, isprăviți. Nu suntem toți trei tovarăși?" Dar alpsnit se cramponase de el, încercând să-l smulgă celorlalți, înjurând. De drumul, odem, î zise Ratliff. Lasă-i-l!" îi dădu drumul. Arstit îl apucă, îl strânse la piept, facând ochi mari la el când i văzuie și din groapă. Lasă și îl ție!" zise Ratlif. Nu știi că asta nu-i tot?" Se-ntoarse repede și porni. Hai, moșdic!" zise. ierți? ți Tăcu!" Bătrânul sta acum nemișcat în spatele lor, cu capul întors ca și cum ar fi ascultat înspre vâlceaua de unde veniseră. Cei, Cei? șopti Ratliff. Acum toți trei stăteau nemişcați, înțepeni încă puțin aplecați, ca în clipa în care se depărta să rădeam stid. Auzi ceva? Șopti Latif. E cineva acolo jos? Îi sânge de patru feluri, fierbând de pofte, zise bătrânul. Sânge de patru feluri, râvnind la niște gunoaie. Își plecară urechea înțepeniți, dar nu deslușiră niciun zgomot. Păi nu suntem patru? Șopti Bucroit. Rumoșdic nu-i pasă de bani, șopti Latif. Dacă se ascunde cineva pe aici, pornire în goană. Tot Armstid fu cel din tăi la fugă, cu Casmaua la el. Din nou de-abia puteau ține pasul cu el, alergând pe pantă în jos. Omoară-l!" zise Armstid. Uită-te în fiecare tufiș și o Nu, fac urativ, întâi să Când el și cu Buclait, ajuns în rănvulcea, îl putură auzi pe Armstid bătând tufișurile de pe margine, fără niciun fel de grijă de a nu face zgomot, izbind în răstărișul negru cu muchea cazmalei, parcă ar fi fost topor cu aceeași furie cu care să pase. Dar nu găsiră nimic, pe nimeni. Poate că Moșdic n-a auzit nimic, zise Bucurait. Păi în orice caz ce fi fost, s-a dus, zise Ratif. Poate că... tăcu. El și cu Bucurait se uitară unul la altul. Ținându-și răsuflarea, auziră calul. Se auzea pe drumul vechi, dintre cedrii. De parcă ar fi picat din cer în plin galop, de-a dreptul acolo. Ascultară până dispăru în nisipul gâlei. După o clipă îl auziră din nou, pe pământul tare de dincolo, mai slab acum. Apoi încetă cu totul. Se uitau în besnă, unul la altul, ținându-și răsuflarea. Apoi Ratliff își dădu drumul. Asta înseamnă că avem până în zori," zise. Haideți." Încă de două ori, crăcana bătrânului se întinse și se îndoi. Încă de două ori, găsiră câte un sac mic de pânză groasă plin și butos și nu lăsă în loc la îndoieli, nici chiar în noapte. Eh," făcu ratlif. Acum avem de făcut câte o groapă de căciulă și asta doar până în zori. pați băieți! Până să mișească zorile nu mai găsiră nimic. Săpând dată trei gropi, cum făcuseră, niciunul dintre ei nu fusese în stare să meargă prea adânc. Și grusul cu trebuia să fie la adânc, cum spusese Rarlif. Dacă n-ar fi fost, ar fi dat de 10 ori până acum peste ea. În ultimii 30 de ani, de când probabil că nu rămăsese metru pătrat din cele 10 popoane care alcătuiau pământul conacului, să nu fi fost săpat între un apus și un răsărit, de care va fără lumină, încercând să sape și repede și fără zgomot în același timp. Așa că Ratliff și cu Buchlite reușirea să-l facă pe Armstead, să-și bage mințele în cap, oprindu-se și umplând gropile la loc și netezind pământul. Apoi deschise răsacii în lumina turbure. A lui Ratliff și a lui Buclite, Conținau fiecare câte 25 de dolari de argint. Armstead a refuzat să le spună ce era între-al lui și nici să se uite nu-i lăsă. Se ghemui peste el cu spatele la ei, înjurându-i când încercau să-și arunce o privire. Alright," zise Ratliff. Apoi ei trecu ceva prin gând. Se uită în jos la Armstead. Desigur că nu o să fie nimeni dintre noi atât de prost să încerce să cheltuiască ceva din ei acum. Ce e al meu, e al meu," zise Armstead. Eu i-am găsit. Am muncit pentru ei." Fac ei ce dracu mi-o dat prin cap." All right, zise Ratliff, și ce-ai să spui?" Ce-am să ce?" facă Armstead. De jos își ridică ochii la Ratliff. Acum se puteau vedea la față. Toți trei erau storși, istoviți de nesom și de oboseală. Da," zise Ratliff, ce-ai să le spui oamenilor de doar întreba de unde ai De unde ai 25 de dolari? Toți bătuți înainte de 861." Își întoarce privirea de la Armstead. El și cu Bucklight se uita rătăcuți, unul la altul, în lumina crescândă. A fost cineva învâlcea și ne-a pândit. Trebuie să-l cumpărăm." Trebuie să-l cumpărăm și încă repede," zise Bookwright. Mâine!" Vrei să zice azi?" zise Ratliff. Bucklight se uită în jur. Parcă s-ar fi trezit după un anestezic. Parcă vedea zorile, pământul, pentru prima oară." Ai dreptate," spuse, s-a făcut mâine." Bătrânul stă lungit sub un copac lângă mal, dormind, întins pe spate, cu gura deschisă, barba arătând murdară și pătată în zorile crescânde. Nici măcar nu-i simțiseră lipsa de când s-a pucat să pe cu adevărat. Îl treziră și îl ajutare să ajungă înapoi la căruță. La dacă un coteț de cățel, în care rativ își cărea mașinile de cusut, avea o ușă cu lacăt. Scoase din ladă câțiva știuleți de porumb, apoi băgă un fund la loc să cu bani ai lui și ai lui Bukwright, acoperindu-le cu câteva mărunțișuri, lucruri de vânzare de-ale lui și în el la loc. pună și pe altă aici, Henry," zise. Deocamdată ar trebui să ne facem cam și uita de ei, până ce dăm de rest și îl scoatem din pământ." Dar Armstead nu vreau. Încă lecăți apă pe cal, în spatele lui Bookwright, fără să-l ajute nimeni, respingând orice ajutor, care nu-i fusese nici măcar oferit, ținându-și săculețul încreștat de desubt, în pieptarul salopetelui, cârpite și decolorate, și porniră. Ratliff dădu luților nutreți și i-a la malul gârlei. se răsară, soarele era pe drum. Puțin înainte de nouă, îi dădu bătrânului un dolar, cum se înțelesese și-l coboru din căruță acolo unde drumul de 5.000, care ducea la bordeiul lui, ajungea la valea gârlei, și-și întoarse -și căluții nervoși și neobosiți, înapoi spre moșia franțuzului. Fusese cineva ascuns acolo în șanț, gândi el. Trebuie cumpărat repede, firar al dracului să fie. Mai târziu i s-a părut că până n-ajunsese la prăvălie, nu-și dăduse seama cât de repede trebuiau să-l cumpere. În ce zări prăvălia, văzut o mutră nouă printre cele obișnuite și o recunoscu. Iostas Grim, un tânăr arendaș care de un an de zile locuia la 10-12 mile de acolo, în comitatul vecin cu nevastă sa, care a să-i vândă o mașină de cusut, îndată ce ori de plătit datoriile făcute acum două luni în cunoașterea copilului. Își legă caii la unul din stâlpii galeriei și urcă tretele tocite de călcâie, gândind că somnul odihnește poate pe om, dar trebuie să stai o noapte întreagă nedormit după alte două-trei nopți în șir și să te frământe grijile și să-ți fie teribil de frică tot timpul ăsta ca să te ascuți. Pentru că, îndată ce-l recunosc pe grim, parcă țăcănim un resort în el, dar aveau să treacă trei zile ca să-și dea seama ce anume fusese. Nu se dezbrăcase de aproape trei zile. Azi de dimineață nu lase nimic în gură. Și ce în casă în ultimele două zile fusese mai mult pe apucate și toate astea îi se vedeau pe față, dar nu îi se deslușeau nici în gras, nici în altceva și nici altceva nu îi se vedea decât asta. Neața domnilor, făcu el. Al dracului să fiu mai relativ, dacă n-arăți ca unul care de o săptămână nu știe ce e aia apat, zise Freeman. Ce învârtești? Ron Quick zice că pecior suț-a văzut că și căruța jos în vale, în dreptul lui Armstead. Acum două zile, dar am zis că eu unul nu cred că luție în stare de ceva rău ca să aibă de ce să se ascundă Așa că dumneata trebuie să fi fost. Eu cred că nu, zise Ratliff, că m-ar fi văzut cineva, cum a văzut și Kai. Ziceam că spre deștept să mă prindă careva din partea locului, dar acum parcă n-aș mai zice. Se uită la Grim, ca o față care, în afară de nesom și de oboseală, era la fel de amabilă și de amuzată și de impenetrabilă ca totdeauna. Ți s-a părut, Ostas? Cam așa arată, zise Grim. Încep să cred... Și-a plătit impozitul pe drumuri," zise Lamp Snops, vânzătorul, șezând ca de obicei în unicul scaun, rezemat cu spatele nușe. Nu-i dai voie să folosească și el drumurile din Iogna Patafoa? Firește că-i dau. Și dacă și-a plătit la zi și impozitul pe cap de om, poate să treacă cu căruța și prin prăvălie și prin casa lui Will Warner." Toți hohotiră afară de Lamp. Poate că o să și fac," zise Grim. Am venit încoa să văd." Tăcu uitându-se la rativ. Era perfect imobil, lăsat pe vine, cu o surcică într-o mână și cu briceapul deschis și încremenit în cealaltă. Raptif îl observa. Nici azi noapte nu l-ai putut vedea, zise el. Nu l-am putut vedea pe cine, întrebă Grim. Cum s-a fi văzut azi noapte pe cineva pe mășia franțuzului? când el azi noapte n-a fost pe moșia franțuzului, zise l-am snops. Du-te acasă, ăsta, spuse. Masa e aproape gata. Vin și eu o dată. Voiam, făcu Grim. Mai ai douășpe mile de mânat ca să ajungi acasă seară, zise Snops. Hai, du-te." Grim se uită la el mai lung. Apoi se ridică și coborâ treptele și porni pe drum. Ratnif nu se mai uita după el. Se uita la Snops. Eu stai? am mâncat la dumneata cât a stat aici," zise el. Am mâncat la Unterbottom, unde sunt și eu în pensiune," zise Snops, aspru. Unde mai mănâncă și alți câțiva și stau cu pensiune." Da, desigur," făcu Ratnif. Poate că n-ar fi trebuit să-l așa. Probabil că ăsta nu se duce prea des la oraș și să mai pierd o zi două, văzând locuri și sunt de vorbă pe la prăvăli. Trebuie să ajungă acasă astă seară, zise Snops. Poți să te duci până acolo să vezi. Până să apuce el să deschidă gura, poți fi la el în curte. Da, desigur, zise Ratcliffe, amabil, încântător, impenetrabil, cu fața lui nedormită și obosită. Când crezi că-i apoi? înapoi? Înapoi de unde? zise Snops cu glasul lui aspru. Din hamacul cu doge în care își pierde vremea cu Will dormind. Probabil că nu ceodată. El și cu Will și cu nevestele au fost ieri la Jefferson, zise Freeman. Will zicea că se întorc acasă azi de dimineață. Da, desigur, făcut activ. Câteodată îi trebuie omului chiar mai bine de un an de zile ca să-i scoată nevestisii din cap, ideea că banii nu-s făcuți decât ca să târguiești prin prăvălii. Stea în picioare dominându-i, de un stâlp, indolent, comod. Parcă nici n-ar fi auzit vreodată despre zor. Ba să zic că Frenfusese la Jefferson ieri, gândi. Și, și Snops nu voia să se știe. Și ăsta Grim, din nou în mintea lui, țăcănire resortul, cu toate că aveau să mai treacă trei zile până să-și dea seama de ce țăcănise. Cu toate că acum credea că știe, credea că vede toată combinația. Și ăsta, Grim, era aici de seară, de când auzise calul ăla galopând în orice caz. Poate că erau amândoi pe cal, poate că de-aia se și auzea așa de tare. Își putea imagina și asta, Lâm Snops și Grim pe același cal, fugind, galopând în beznă înapoi spre moșia franțuzului, unde Frem Snops va fi încă absent, până de vreme după masă. Și Lâm Snops nu voia să se pomenească nici despre asta, gândea el, și ăsta, Grim, trebuia trimis acasă să nu poată sta de vorbă oamenii cu el. Și Lăm Snops nu-i numai îngrijorat și nebunit, e înspământat. Poate că au dat chiar peste căruța lui ascunsă. Probabil că au dat, așa că acum îl cunosc măcar pe unul dintre ei care sapă în grădină. Acum Snops, în primul rând, va trebui să pună gheara pe vărul său. Întâi, prin intermediul agentului său grim, va trebui poate chiar să se lase atras într-o cursă a prețurilor pentru pământ, contra cuiva care, și ratif adăuga asta fără vanitate, putea oferi mai mult decât el. Constata, reflectând uloit ca întotdeauna, deși tot impenetrabil, cum chiar un Snops nu putea fi sigur de un alt Snops. Al dracului de repede gândi el. Se depărtă de stâlp și se îndreptă spre trepte. Cred că să o iau din loc, băieți. Pe mâine." Hai să mănânci la mine," îl zise Freeman. Mulțumesc foarte mult," zise Radcliffe. Am dejunat la Buchright târziu. Vreau să mă duc azi după masă să încasez o factură de la Ike McKesslin și să fiu undărat până se întunecă." Se urcă în căruță și întoase caii cu fața la drum. Acum aș lua obișnuit, mergând iute în șleauri cu picioarele lor scurte. Dar de înaintat nu înainte înaintau repede, în orice caz, nu până ce nu trecut de casa lui Warner, dincolo de care drumul cotea spre ferma lui McQuestin și deci nu mai putea fi văzut de la prăvălie. Intrau pe drumul ăsta în galop și de pe spinările lor părase, praful ieșea îndure lungi, acolo unde atinsese biciul. Avea trei mile de făcut. După prima jumătate de milă, aveau să fie numai cotituri și un drum puțin umblat, dar putea face în douăzeci de minute și nu trecuse decât puțin de la amiază, și cu siguranță că se va fi făcut nou, însă poate poată să-și ia cucoana de la adunarea societății de ajutor a doanelor din parohie, din care făcea parte. Îl făcu 19 minute, hurducat și sărtat, prin câptoapie și făgașe, în capul unui minor de praf, lăsat spirală în urmă, apoi își domoli ca e plin de spumă acum și scoase în șoseaua spre Jefferson, la o milă de sat, lăsând o jumătate de milă la trap, încetinind să se răcorească. Dar nici urmă de cabioletă încă, așa că mai departe merse la pas, până ce ajunse pe o creastă, de unde putea să vadă drumul o bucată bună, și trase la umbra unui copac lângă drum și opri. Acum nici de prânz nu mâncase, dar nu era cine știe ce foame. Și cu toate că dimineață dimineața, după ce-l dusese pe bătân acasă și pornise înapoi spre sat, i se făcuse un somn aproape irezistibil, acum mai trecuse așa că ședea în căruță moleșit, plipind dureros, în strălucirea orbitoare a amiezii. În timp ce caii nu lega niciodată dârlogii, trăgeau de hățuri și pășteau iarba pe deasupra jugului. Probabil că o să treacă oameni și o să-l vadă acolo. Unii poate chiar într-un spre sat, unde ar putea spune că l-au întâlnit, dar o să vadă ce-i de făcut când s -o cazul. Acum apar și-ar fi spus. Am și eu un pic de răgaz să pot să-mi trag sufletul. Apoi zări cabrioleta ajunsese în șosea până să apuce să poată să-l vadă careva de acolo. Mergea în trapul acela pe care îl știa toată lumea, copitele mici, în repede și n-avansând mult mai repede decât în pasul a doi cai voinici. Și știu că-l văzuseră și că-l recunoscuseră încă de la vreo 200 de metri departare, când a oprit și rămase în căruță, așteptând afabil și prietenos și senin, doar că fața îi era istovită, până ce o oprica brioleta lângă el. Ce mai faci, Liv? zise Warner. Nea ți-a făcut Ratif. Scoase pălăria în fața doamnelor de pe scaunul din spate. Doamnă Varner, doamnă Snops." cotru, întrebă Varner. La oraș?" Ratif, nu-i minții, nici nu încercă, zâmbind ușor, curtenitor, poate chiar ușor deferent. Am venit să vă ies în cale. Vreau să vorbesc o clipă cu Flem." Privi la Snops pentru prima dată. Te duc eu până acasă." Ha!" zise Warner. Ai făcut două mile să ieși în cale și mă faci două mile înapoi ca să vorbești cu el." Exact, spuse Raptif. Continua să se uite numai la Snops. Ai prea multă judecată ca să încerci să-i vinci ceva lui Frem, Snops," zise Warner. Și zău că nu ești destul de prost ca să vrei să cumperi ceva de la el, nu-i așa?" Nu știu," zise Raptif, cu același glas plăcut și neschimbat și impenetrabil, și fața istovită și nedormită continuând să se uite la Snops. crezuse înainte că-ți deștept, dar acum parcă n-aș mai zice. Te duc până acasă. N-ai să întârzi la masă." Hai și dă jos, zise Warner nărginele lui său, că altfel nu o să-ți spună despre ce e vorba. Dar Snops începuse să coboare. scupând în afară peste roată și se întoarse și coborâ pe deasupra ei cu spatele, rat și domol, cu pantalonii grideschi spătați, cu cămașa albă, cu șapca în carouri. Cabrioleta porni. Ratliff, proprii roata și Snops, se urcă în căruță alături și el întoarse căruța și din nou căruții porniră în trapul lor neobosit cu care erau deprinși. Dar de data asta Ratliff îi ținu până rămasele la pas și îi ținu așa, în timp ce Snops amesteca alături de el. Nu s-au mai privit unul pe altul. Conacul al franțuzului," zise a Cabrioleta mergea la vreo sută de metri înaintea lor, în praful, cum făceau și ei acum. Ce-ai de gând să-i ăsta zgrim pe el?" Snops scuipă zeamă de tutun peste roată. Nu mesteca repede, nici nu părea să găsească necesar să se oprească din mestecat ca să scuipe sau ca să vorbească. El la prăvălie?" întrebă. Nu e azi ziua în care i-ai spus să vină?" zise Ratliff. Cât îi cer pe el?" Snops îi spuse. Ratliff scoase un sunet care semăna oarecum cu exclamațiile obișnuite ale lui Warner. Și crezi că ăsta grim pasă să strângă atâtea parale?" Nu știu," zise Snobs, Scuipă din nou pe deasupra roții în mișcare. Ratliff ar fi putut să-i spună. Atunci nu vrei să-l vinzi?" și Snops ar fi răspuns. Eu vând orice, dar n-au spus." N-aveau nevoie. All right, făcu Ratliff, nu e cât ai să-mi ceri. Snopes îi spuse. Era aceeași sumă. De data asta arativ folosi chiar exclamația lui Varner. Eu vorbesc de ale zece pogoane pe care-i casa veche. Nu încerc să cumpăr de la dumneata toată Iogna Pataua. Treceau peste ultima creastă. a începuse să meargă mai repede, depărtându-se de ei. Satul nu mai era departe acum. Să vorbim serios, zise Ratliff. Cât vrei pe conacul franțuzului? Cai încercau să treacă la trap. Căruța era ușoară. Raclif îi ținut. Drumul începea o curbă care trecea pe lângă școală și intra în sat. Cabrioleta dispărut în curbă. Ce vrei să faci cu el? O crescătorie de capre, zise Rathlif. Cât? Snops scuipă pe deasupra roții în mișcare. Spuse suma pentru a treia oară. Ratlif, lăsă lăsat hățurile mai moale și căluții puternici, neobosiți, trecură în drap ultima curbă pe lângă școala goală. Satul se vedea, se vedea acum și cabrioleta, dincolo de prăvălie, mergând mai departe. Tipul ăla, învățătorul pe care l-ați avut cu 3-4 ani, la Bov, a mai auzit cineva ceva despre el? În seara aceea, puțin după șase, în prăvălia goală și încuiată, Ratlif și cu bucrait și cu Armstead cumpăra de la Snops, conacul franțuzului. Ratiff a dat un act de cesiune pentru jumătatea lui din restaurantul acela de pe o stradă dosnică din Jefferson. Armstead a dat o ipotecă pe pământul lui cu clădiri și utilaje agricole și vite și tot și două mile de gard de sârmă în trei fire. și-a plătit partea cu bani gheață. Apoi Snops le-a dat drumul pe ușa din față și-a încuiat-o la loc și stătea pe galeria pustie în ultimele reflexe de august, uitându-se la el cum mergea pe drum spre casa lui Warner adică numai doi dintre ei, pentru că Armstead o luase înainte și se urcase în căruță unde stea nemişcat așteptând, rămânând furia lui răbdătoare și clocotindă. Acum e al nostru," zise Ratliff. Și mai bine am face dacă ne-am duce acolo și am băgat de seamă să nu-l aducă cineva într-o noapte pe moșdic Boliver să înceapă să umbe după bani îngropați." S-au dus întâi la bucruaita acasă, era burlac, și-au luat artea de pe patul lui și două pături și un ibric bric de cafea, șotigaie și, și încă un cop și -o cazma, și pe urmă s-au dus acasă la amstit. Nic el avea decât o singură saltea, dar avea nevastă și cinci copii mici. Și afară de asta, Rarlif, care văzuse saltea, știa că nu va rezista nici măcar la ridicatul de pe pat, așa că amstit, lua o pătură și ajutară să umple un sac gol cu păstăi să facă o pernă, și se întoarce la căruță trecând pe lângă casă, unde nu și stătea nevasta cu patru dintre copilași Grămădiți în jurul ei Dar ea nici acum nu zicea nimic Și când Ratliff își întoase din căruța În mers privirea, ușa era goală Când ieșiră din drumul vechi Și apucară prin grădina năpădită de bărării Spre zidurile casei în ruină Mai era încă destulă lumină Ca să vadă în fața ei o căruță cu catări Și în clipa aceea ieși din casă Un bărbat, care se opri privindu-i Era Ustaz Green, Dar Ratliff n-a știut niciodată Dacă am stit îl recunoscuse Sau măcar făcuse efortul să încerce pentru că, din nou, nici n-a bine bine căruța să se oprească, că Armstead coboruse și își făcase de sub picioarele lui Ratcliffe și ale lui Buckright și se repezise cu furia lui șchiopătândă și chinuită la grim, care trecu repede în spatele căruței, stând și supravegindu-l pe Armstead, de după ea, când Armstead dădu cu cazmaua pe deasupra. Prinde-l," zise Ratcliffe. o să-l omoare." Sau o să jupă dracului iar piciorul," zise Buckright. Când era ajunseră, încerca să o ia pe după căruță cu casma ridicată ca o secure. Dar grim apucase să treacă în partea cealaltă, de unde îi văzu pe Radliff și pe Bucruait, alergând într-acolo, și fu frică și de ei, observându-i, gata să fugă alarmat. Bucruait îl apucă pe amstit cu amândouă brațele pe la spate și îl în locului. șterge dacă nu vrei să te alegi cu ceva," îi zise Randleaf lui Grimm. Nu, nu vreau nimic," zise Grim. Atunci șterge-o cât îl ține Bucruait." Grim se duse la căruță uitându-se la Amstit cu ceva curios și ascuns în privire. O să dea rebelea cu nebunea la asta lui, zise el. Las i trece, spuse Ratliff. Dumneata, care te de aici? Grim se urcă în căruță și porni. Poți să-i dai drumul acum, zise Ratliff. Scăpat de Buchright, Amstit o lua înspre gădină. Stai puțin, Henry, zise Ratliff, să mâncăm întâi. Să ne ducem întâi aștenuturile în casă. Dar Amstit se grăbea. Alerga în spre grădină, în lumina care părea. Ar trebui să mâncăm întâi," zise Ratliff. Apoi le sufla adânc, ca un oftat. Împreună cu Bucloite, alergară unul lângă altul la lada de mașini de cusut, pe care Ratliff o descuie și scoaseră celelalte cazmale și cu ape și coborârea în fugă panta în fosta grădină, unde Amstit se apucase de săpat. Când erau aproape să ajungă, el se ridică și început să fugă spre drum cu cazma o ridicată, și atunci văzură că Grim nu plecase, ci ședea în drum în căruță și se uita peste gadul ruinat, până ce Armstrong ajunse aproape de el. Atunci plecă. Toată noaptea aceea au săpat, Arstid o glapă, Ratliff și Cubucruait împreună, alta. Din când în când se opreau și se odihneau, în timp ce constelațiile estivale lumecau deasupra capetelor lor. Ratliff și Cubucruait făceau puțină mișcare să-și destindă mușchii amorțiți, apoi se așezau pe bine nu fumau, nu puteau risca să se vadă vreo lumină. Amstit, probabil că niciodată n-avusese gologanul de pisos, necesar să-și cumpere tutun, și vorbea încet, ascultând la zgomotul neîntrerupt al casmale lui armstit, mai jos de ei. Când ei stăteau, el săpa. Când ei s-apucau din nou, el săpa într-una, neobosit, cu toate că uneori, câte unul dintre ei, își amintea de el și se oprea, îl vedea șezând pe marginea gropii lui, nemișcat ca și bulgării de pământ pe care îi aruncase afară. Apoi s-a apucat din nou de săpat, fără să fie avut timpul să se odihnească. Asta până când începură zorile să mijească și Radcliffe și Cubuc Wright se precară deasupra lui în lumina acețoasă, încercând să-l convingă. Trebuie să ne oprim," zise Radcliffe. E lumină și ne poate vedea lumea." Alstit nu se opri. N-au decât," zise, acum al meu." Pot să sap toată ziua dacă vreau." Alright," făcut Radcliffe, ai să ai ajutoare berechet atunci." La care am Amstit să opri, privind din groapă în sus la ei. Cum vrei să putem săpa noaptea întreagă și pormă să stăm în ziua să păzim locul de oameni? Hai vino, zise Ratif. Trebuie să mâncăm și pormă să și dormim puțin. Scoaseră saltaua și păturile din căruță și le duse în casă, în holul unde, în golul ușilor, nu mai vedeai niciun canat și din tavanul căruia atârna scheletul, aceea ce pe vremuri fusese un candelabru de cristal, cu scara ale cărei trepte de mult fusese răfurate și cărate, folosite să cârpească grajduri și cotețe de găini și privăți, și pilaștri și balustradele de nuc și stâlpii de susținere, de mult fusese tăiați și arși pe foc. Camera pe care și-au ales-o avea un plafon de mai bine de 4 metri. Se mai vedeau rămășițele unor stucaturi aurite la consolele ferestrelor căscate goale și rângetul canelat și dințat al șipcilor de pe care căzuse ipsosul și scheletul unui alt candelabru cu prisme de cristal. Întinseră salteaua și păturile pe praful de tencuială căzută și Ratluip și cu Cubucruait se întoarseră la căruță și luară mâncarea adusă cu ei și cei doi săculeți cu monede. Îi ascunseră în caminul porcăit tot cu găinațul păsărelelor, în dărătul poliței, pe care mai erau încă aprinse câteva cioburi și din marmura originală. Armstrong nu-și arăta săculețul, nu știau ce făcuse cu el, nu-l întrebară. Foc nu făcură, probabil că Ratlif ar fi obiectat, dar nimeni nu propuse. Mâncarea fără gust o mâncare rece, prea obosiți să îl mai simtă. Îl scoasă răghetele numai murdare de pământul umed de care dădeau acum angropile mai adânci și se lungină în pături, dormind neliniștit, prea obosiți să poată dormi profund și visând aur. Către prânz fărâme, pete spârșiate de soare străbătură prin acoperișul spat, și prin cele două planșee putrezite de deasupra capetelor lor, și târându-se spre răsărit pe dușul mea, și peste păturile răvășite și apoi peste trupurile întinse pe burtă și capetele întoase cu fața în sus și gurile moi întredeschise și făcură să se sucească, să-și schimbe locul sau să-și acopere capul și fața cu brațul îndoit, ca și cum în somn fugeau de umbra imponderabilă a ceea ce treci trădaseră. La apusul soarelui erau treci, dar nu odihniți. Se mișcau țepeni încoace și încolo fără să vorbească, în timp ce ibricul de cafea fierbea în căminul spart. Mâncarea iarăși, înghițind pe nemeste ca te mâncarea rece și fără gust, pe când flacăra purpurie a amurgului care se stingea, se pierdea în odeaia înaltă și ruinată. Armstit isprăvi cel din tăi, puse ceasca jos și se sculă întorcându-se în palme și genunchi ca un copil mic, tărându-și chinuit după el piciorul țeapăn, rupt de două ori și porniște-o pătând spre ușe. – Ar trebui să așteptăm până se întunecă bine, rezise Ratliff, fără să se adreseze cuiva anume. – Firește că nimeni nu-i era ca și cum își vorbise sieși și singur își răspunsese. Se ridică și el. Vucruait era în picioare. Când ajunsă în grădină, Almstid era în groapă săpând. Se apară și noaptea asta scurtă de vară ca și noaptea trecută, în timp ce stelele alunecau pe deasupra capetelor lor și din când în când se opreau să se odihnească și să-și destindă mușchii și să ascultă la suspinul și izbitura casmale lui Almstied, ceva mai jos de ei. Izbutiră să-l convingă să se oprească în zori și se-ntoarsă la încasă să mănânce. Conserve de pește, costiță conservată în grăsimea ei, până rece de mălai și se culcă din nou în păturile răvășite, până venia amiaza cu soarele de aur, pătrunzând la ei târâși și la atingerea lui se sucilă și se mișcară, încercând într-un coșmar neputincios să fugă de povara impalpabilă și imponderabilă. În dimineața aceea termina să răpâinea. Când ceilalți se trezirea la al doilea asfințit, Ratliff pusese ibricul de cafea pe foc și prăjea în tigaie o altă porție de pâine de mălai. Armstead nu vrut să aștepte, își mâncă singur partea lui de carne și își bău cafeaua și din nou se scură în patru labe ca un copil mic și plecă. Bookwright era și el în picioare. Ratliff pevine lângă tigaie, își ridică ochii la el. Atunci du-te, zise, n-ai nevoie să mă aștepți nici dumneata. am mers în jos până la 1.80, zise Bookwright, lat de 1.20 și lung, de trei. Am să încep de unde am găsit al treilea sac. All right, un ratlif, du-te și începe. Pentru că în mintea lui săca ni se ceva. Poate că pe când dormea, nu-și dădea seama. Dar-și dădea seama că de data asta așa era. Numai că nu vreau să văd saud aud gândea stân pe vine. Ținând tigaia de adecvată deasupra focului, strângându-și ochii ce de fumul pe care căminul spat nu mai trage afară. Nu-mi drăznesc. În orice caz, încă nu s obligat. Pot săpa și noaptea asta. Chiar avem un loc nou de săpat. Așa că așteptă până ce pâinea a O scoase din tigaie și o puse în cenușe și tăie puțină costiță și o puse în tigaie și o prăji. Era prima lui mâncare caldă de trei zile încoace și o mâncă fără grabă, stând pe vine, sorbindu-și cafeaua, în timp ce ultima purpără a apusului se stingea pe tavanul prăpădit și pielea și de acolo și în odaia nu mai rămăsese decât înlumina tăciunilor. Gucloaie și Angstid s-a apucat să rădesăpat. Când ajunsese destul de aproape de ei ca să poată vedea. Văzut că Amstit singur mersese până la un metru adâncime și groapa lui era aproape tot atât de lungă, ca aceea săpată de el și de Bookwright împreună. Se duse mai departe spre locul unde Bookwright începuse groapa nouă și își locazmaua, vi adusese Bookwright și începuse să sape. Să pară și noaptea asta toată sub aceleași stele în mers necontenit, oprindu-se din timp în timp să se odihnească, dar Amstit nu se oprea când se opreau ei și se ghemuiau pe buza gropii, rar vorbind, făvorbind, murmurind, nu despre aur, bani, ci spunând snoave, glumeți, fața lui invizibilă, ironică, uluită, impenetrabilă. Să pară mai departe. O să am timp destul să mă uit când o face ziua, gândi, pentru că m-am uitat odată gândi. M-am uitat acum trei zile, apoi începură să se ivească zorile. În acest început, ce sos de lumină își puse cazmaua jos și se îndreptă de șale. Târna lui Bucroit se ridica și cădea cu regularitate în fața lui. La zece pași mai încolo, vedea cum Arsid, în pământ acum până la blu, parcă ar fi fost tăiat în două îndrept mijlocului și cu tora cele mort, fără să-și dea măcar seama că e mort, muncea mai departe ca un metronom, într-o ritmică îndoire și dezdoire, vărându-se îndărât în pământul care făcuse să fie rob din naștere, o sândit pe vecie până murit. Ratif ieși din groapă și rămase în pământul negru, moale și gras, pe care îl aruncase la afară. Mușchii se feșcăiseră și izbucneau de oboseală și și se uită în tăcere la Bucurait, până ce bucurait, își dădu seama de prezența lui și se opri cu târnă copul în sus pentru lovitura următoare și ridică privirea la el. Se uitară unul la altul, cu figurile trase, nebărbierite, obosite. O dăm," zise Ratliff, cu cine a fost însurat Grim?" Nu știu," zise bucurait. eu știu," vorbi Ratliff. Era una din călăn, din neamul Doșei, și asta nu tot." Măsa era o fait și nici asta nu-i tot. Bucruait nu se mai uita la el acum. Pusese târnăcopul jos cu grijă, aproape delicat, dacă ar fi fost o lingură plină cu supă sau dacă e vorba cu nitroglicerină și ieșise din groapă ștergându-și mâinile de pantaloni. Credeam că știi, zise el. Credeam că știi tot despre oamenii din partea locului. Acum socot că știu, făcurat Liv. Dar socot că tot mai ai ceva de spus. Fait o chema pe cea de-a doua nevastă. Iostas nu era băiatul ei. Mi-a povestit odată tata când Ab Snopes a închiriat locul ăsta de la Varnărhi, acum cu cinci ani. All right, făcut Ratliff, spune mai departe. Mama lui ăsta, spusese sora mai mică a lui Ab, se uitară unul la altul clipind puțin. Nu mai era mult și avea să se facă lumină bine. Da, desigur, zise Ratliff. Ai terminat? Da, zise Bucklight. Eu am terminat. Pariezi pe o piesă de alea, cam să te tai, zise Ratliff. Urcarea panta și intrară în casă, în odaia în care dormeau, și în timp ce Ratliff își băia după îi doi saci din cămin, Bucruait atinse felinarul și îl puse pe dușumea și se așezară pe jos, unul în fața altuia, cu flacăra între ei și deschise răsacii. Zic că ar fi trebuit să ne dăm seama că pânza de sac nu putea, zise Bucruait. După 30 de ani, goliră sacii pe dușumea. Fiecare apucă o monedă, o examină repede și-o puse peste alta capiuni la jocul de dame, lângă felinarul. Apoi, una câte una, examinară celelalte monede la lumina murdară a felinarului. Dar de unde a știut el că noi?" Făcu Bucruait." Nu a știut," zise Ratliff, nici nu-i păsa. El s-a dus în fiecare noapte și a săpat, nu mult. Știa că e imposibil să pe două săptămâni și să nu-l vadă careva. Puse ultima monedă pe fișic, se așeză pe călcâie și așteptă să termine și Bucruait. 1871," zise Ratliff. 1879," spuse Bucruait. Am și una cu un mai veche, mai tăiat. Te-am tăiat, zise Ratliff. Luă cele două monede și pusă bani înapoi în săculețe. Nu le mai ascunseră. Fiecare își lăsă sacul pe pătura sa și-i stinseră felinarul. Era mai lumină acum și îl putea vedea foarte bine pe alstit, cum se apleca și se îndrepta și se apleca în groapa lui până la brâu. Soarele avea să răsară în curând. Trei uli zburau spre altul cerului albastru gâlbui. Când se apropiară, Amstid nici nu se uită măcar la ei. Continuă să sape chiar și când se opri la, la marginea gropii, privind la el în jos. Henry, zise Ratcliffe. Apoi Ratcliffe se plecă și la tinse ușor pe umăr. Se răsucie în cu casma ridicată și întoasă cu muchea, făcând să scapere în auroră un fir de oțel strălucitor ca un topor. Afară din groapa mea, zise el. Afară!